Šitanje svetog evanđelja po Marku i Jovanu. Slađe tebe, Hrvatskovi, slađe tebe, Hrvatskovi. Sla u vrijeme ono uđe Isus u Kopernavom poslije nekoliko dana. I čuo se da je u kući i odmah se okupiše mnogi tako da nemogaku ni pred vratima da se smjeste. I kazivaše im riječ i dođoše k njemu sa uzetim koga noša ku četvorica i nemogući približiti se k njemu od naroda otkriše krov od kuće gdje on bejaše i prokopavši. ...spustiše odar, na kome uzeti ležaše... ...a Isus, vidjevši vjeronjihovo reče, uzetome... ...sinko, opraštaj ti se grijesi tvoji... ...a onda seđa ku neki od književnika... ...i pomišljaka u srcima svojim... ...što ovaj tako na Boga... ...ko može opraštati grijeke osim jednoga Boga... <coughs> I odmah, razumiješ i duhom svojim, da oni tako pomišljaju u sebi, Isos im reče, tako što pomišljate u srcima svojim, šta je lakše, reći, uzetome, opraštaj ti se gdje si. ili reći, ustani uz mi odar svoji hodi, no da znate, da vlast ima sin čovječi na zemlji, «Oprašta ti grijeke» i reče «Uze tome, tebi govorim, ustani i uzmi odar svoj, idi dom u svome». «I usta odmah i uzevši odar, iziđe pred svima tako, da se svi divljaku i slavljaku Boga govoreći, nikada tako što se, što ne videsmo. Reče gospod ljudejima kojim u dođoše, Ja sam rata, ako ko uđe kroz zame spašće se, I učiće će, i izići će, i pašu će naći, Lopom ne dolazi za drugo, nego da ukrade i zakoljeju propasti. Ja dođo da život imaju i da ga imaju izobilju,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 A stil je pripravljeno je pripravljeno na tebe gospodih slava tebe odca i sina i svetoga duha. Amin. u koje nas se sila Božija nije lako kretati se kroz vrijeme braće i sestre vidite i sami nije lako ni jedan dan iznijeti kako valja kamoli putovati kroz vrijeme ali u crkvi u Božiju pomoć, sve biva moguće i lako. Novoj svetoj liturgiji, ako ima spremnih i dobro razgibanih, tu mogućnost možemo da okusimo. Čim se kaže u svetom evanđelju, u vrijeme ono, svi orugovi, duhovni orugovi, polijeću i slijeću tamo gdje je trup, tamo gdje je hrana, tamo gdje je istina, Tamo gdje je život, gdje je svetost. A vrane kokoške i čurke ostaju hraneći se svojom hranom, umeđu vremenu i propušivši. Kako je danas u ovom hramu, gospod zna, mi vidimo samo ono što može i tele da vidi, mi gledamo samo onim vidom kojim možemo i futbalsku takmicu pažljivo da ispratimo. A sa tim vidom i sa tim očima u hramu, braćo i sestre, u crkvi, u liturgiji, ništa vidjeti nećemo. Više li nego slijepac, totalni slijepac u današnjem danu. Zato se treba pripremati, braće i sestre. Treba vježbati. Treba biti asketa, podvižnik. A u pravom smislu treba biti spreman za ovaj trenutak. Povelite liturgijska simbolika kako govori da će se nešto uzvišeno desiti. Predhodi kađenje. Damijan podseća da dolazi izvor mira, đakon Kadi. Pripremajući narod da primi svetinju Božije riječi. Apostol prethodi. U malom vhodu je koje se govori o tome da je gospod došao. Postao čovjek i kreće se kroz prostor i kroz vrijeme. Evo ga tu provezi kroz nas. Pored nas, radi nas, sve onako postupno, ali vidite, u isto vrijeme i vrlo brzo, sve se desi za 15 minuta, 20 minuta. Ali simbolika, braćo i sese, prenosi nas, ili bi trebalo da nas prenosi u vječnost. Mi vrijeme u crkvi, braćo i sese, koristimo na potpuno drugačiji način. Mi za 15 minuta možemo da se natopimo vječnim energijama. Pa onda blagoslov, mir svima. Premudrosmjerno stojimo, čujmo sveto evanđelje. Ali Gospod se obraća unutrašnjem čovjeku, ne spoljašnjem, kome se obraćaju spikeri, nego unutrašnjem čovjeku koji je, nažalost, uspavan, braćaj se, zarobljen, porobljen, utamničen. Udamničen. On treba da čuje ove riječi, a ne čovek. Spoljašnji čovek ne čuje ove riječi. Ko živi, braću i sestre, spoljašnjim čovjekom? Ko živi spoljašnjim životu, On ništa od ovih riječi nije čuo. Od ove priče. Ništa nije zapamtio. Naravno, sad nećemo provjeravati. Provjerite to sami. Ukoliko niste čuli riječi Božije, Ukoliko ih niste primili, budite sigurni da živite na pogrešan način, blago i možda potpuno pogrešno rečeno. A oni koji su spremni, oni se hvataju i kao orlovi polijeću i hvataju prve riječi. Pa kad kaže, u vrijeme ono, a oni Odletješe, braći i sest. Nema ih više u ovom prostoru. Kakve teme, braći i sest, kakvi problemi, petnaestominutni problemi, koje mi doživljavamo kao vječne, nesavladive, koje rešavamo na sve najgluplje moguće načine, a oni u istom tom prostoru i vremenu odlijeću u vječnost za svojim gospodom. Iđe od oše danas, braći i sesto. Iđe od letješe orugovi danas. U koji grad? Kapernaum. I što tamo nađoše? I gdje, svetješe, vrlo precizno, svetješe, braće i sestre, na krov one kuće gdje se nalazi car njihov i sin nebeskoga oca. Okružen narodom, sav grad, braće i sestre, Kao što bi danas ovaj grad trebao da se sabrao oko hramova, a nema jedan, nego tri mali grad, a tri hrama. I u sva tri hrama danas, i praktično u ovo vrijeme, jer se u sva tri hrama danas i u ovo vrijeme služi božanstvena liturgija, u sva tri hrama on sjedi ali za razliku od Kapernauma, koji je sav bio sabran oko njega, vidite i sami koliko nas u hramovima ima. Fizički prisutni. drugo je važno da znamo, braću i sestra, ispravno da Sagledavamo i doživljavamo crkvu i hramu. U početku nije bilo hramova. U Kapernaumu nije bilo ovakvog hrama. Gospod nije bio u hramu, nego u kući. I ta kuća je postala svetinja, jer je on bio u njoj. Narod nije došao u tu kuću da gleda zidove te kuće da gleda stvari koje se u njoj nalaze narod je došao samo zbog njega braćo i sesto ni zbog jednog drugog žitelja tog grada ili žitelja te kuće samo zbog njega vrgo precizno vrgo usmjereno Nije se moglo ni ući u tu kuću, kao što danas ne bi trebalo da, da može da se uđe u naše hramovo. A vidite i sami možemo i da ulazimo i da izlazimo. Komotno je, prorijeđeno, braće i sestre, češalj ovoga svijeta uvatio je svoje poklonike, I oni nisu uspjeli da se probiju. Vidite i sami kako smo očelavili, braći i sestri. Čelave zajednice. Nekoliko pramena, tankih vlasi i to je ostalo. Jedan od uzroka tog opadanja jeste nesvijest. Gde smo mi... I kud smo krenuli? I kako ono? Danas, mnogi hoće da nas vode, braćo i sesto. Mnogi sjede na prestolima zemaljskim. Danas se ti prestoli nazivaju drugačijim imenima. I svi oni hoće da nas vode i mi se okupljamo tamo gdje su oni. U raznim salama raznim sabiralištima dolazimo slušamo ih pratimo ih i prateći njih slušajući njih sve manje nas je u crkvi braće i srste što njih više slušamo sve manje Boga razumijemo Što više za njima idemo, sve nas manje ima koji i crkvu pratimo. I onda kad dođemo izmoreni, namučeni, gladni, i žedni, a takvi smo manje više svi ovdje sabrani, nama onda više ništa nije jasno, braće Islas. Pogledajte i sami. Vežemo se uhom za neku riječ, za neku melodiju, visimo o njoj. Ili gledamo uprto pogledom u neku fresku, ne znajući više ni da je to freska. Gledajući u neki detalj ovog rama, u svijeću, polijelej, ovaj plamen, ovu kapuljaču brata Jovana, Ovaj luster, ovaj mikrofon u kameru, viseći prostim čuvolima, braći i sestri, ne mogaš i nikud dalje. Oni koji ne mogu ni toliko padnu u nesvijest. Zaposljivši braću i sestre koji će ih vrlo rado i vraćati u svijest. E na to smo spali, braćo i seste, na to smo spali. A u Kapernaumu, u ono vrijeme gdje orlovi danas odletješu, ako ih ima u ovom hramu, svi sabrani sa punom sviješću oko Isusa Nazarećanina. Ne sami, no je li bilođe nekog bolesnog Je li u kući ko bolovao, je li u rodbini bilo bolesnika i duhovnih i tjelesnih, sve je to, braću, i sve se bilo iznijeto i privedeno njemu, vrlo precizno, vrlo svjesno, to je mnogo važno, jer nama danas to hvali. Mnogo toga znamo o crkvi, mnogo toga o istoriji, o mnogim ličnostima, ali bez njega vječnoga, bez njega kao ličnosti Bogo čovječanske, ni jedna ličnost i ni jedno vrijeme nemaju nikakvog smisla i nikad ih nećemo razumjeti na pravilan način. Crkvu našu nećemo i ne možemo razumjeti braći i sestri. I onda ova naša sabranja postaju mutava, znate, beslovesna, znate, nepotpuna. I onda došli tužni, otišli tužni. Došli prazni, otišli prazni. Znate, to je greota, braći isljeste. U one dane u Kapernaumu, na krovu kuće gdje orogovi danas svetješe iz budve povetješe, oni koji su vjerovali donijeli su snika koga su četvorica morale da nose. Četvorica, braćo i sest. Pa vidjevši da ne mogu da uđu, jer je kuća bila prepuna i ne samo kuća, nego i čitav prostor oko kuće. Praktično grad se sabrao, ne oko kuće, ponavljamo, ne oko hrama, braće i sestre, oko fizičkog hrama, ne oko neke nejasne tradicije i nedovodno jasne potrebe i običaje i pravila. Da ne dželjam, treba dolaziti u crkvu, na liturgiju. Kakva crkva, braći i sese? Što ti je to liturgija? Šta to znači liturgija? Šta se tamo dešava, sem što se stoji? Šta ja imam od toga? Ovo je nam odgovara i pomaža. Na liturgiji današnjoj, braćo i sestre, on je prisutan, nevidljivo, ali prisutan, sa svom svojom silom, blagodatnom, spreman i moćan da pomogne svakom onom koji radi njega dolazi i od njega pomoć traži, ma od kakve bogosti bogovali braćui i sestri četvorica nosi raslabljenog to je bila neka teška bogost teška bogost braćui i sestri vidjevši da ne mogu da uđu na vrata tog hrama jer taj dom je postoo hram šta oni rade Željko. Kako oni dalje postupaju? Da li znaš? Nisi čula za tu priču? Treba da znaš jer ona se i tebe, i mene, i svih nas direktno tiče. Jer se tiče onoga koji je i meni i tebi najbliži. Bliži od sobstvenoga disanja bliži od našeg bliži od našeg srca od našeg mozga bliži nama od našeg duha ako ne znamo i ako nemamo odnos prema njemu takav odnos srce ne radi braće i srste mozak ne radi um obolijeva volja se raslabi neće organizam da te podrži Koga da podrži? Pada sistem, se, to je uzlog svih naših bolesti. Nemaš odnos prema njemu, kaže srce. Pa hoćeš još da ti pumpam tu praznim? Hoćeš da radim neprestano i tačno na prazno? Hoćeš da ti je pritisak uvijek dobar, krvna slika dobra i svi nalazi urednik. Či nalazi? Čija svika, Ko si ti? Niko. I ništa. I takav čovjek počinje da se raspada, braćo i sve. Nema njemu pomoć, znate. Ne može takvom čovjeku niko da pomogne, braćo i sve. Niko. To grobari najbolje znaju. Bolje od načelnika savremenih klinika grobari to znaju jer oni preuzimaju takve bogesnike uvijek na kraju a ovaj koji je u domu u kapernaumu i koji u našem domu u crkvi, u ovom anastiri u svim našim hramovima može da pomogne braći i sest i ovi su to osjetili I pazite, dižu u Pazite šta rade, obratite pažnju. Dižu ga, pentraju se sa njim na krov kuće, braću i sestri. Pazite akciju. Četvorica, kako je to izgledalo, možemo da, da se ozrcavamo. Dići bolesnoga koga je teško i poravno nositi, dizati ga na krov, Ulajte vjeru kako smo već zaostali. Pogledajte džesmu, niđe nas nema, braći i sest. Uporedite našu vjeru. Pazite, 21. vijek. Znate kakva bi naša vjera trebala da bude? Znate? Najbolja, najjača, najmoćnija, jer imamo toliko primjera. Ovo su prvi primjeri, znate koliko je poslije toga uslijedilo primjera i projava sile Božije. Ne znate. To samo Bog zna. A pogledajte kakva je naša vjera. Nemaju. Oni ga dižu, otvaraju krov kuće i spuštaju ga sa krova, braće i sestre. Zamislite, bolesno ga. Spuštaju sa krov. To je čitala akcija. I polažu ga tu, pred njim. Pred njegovom slavom. Pred njegovim čovekoljubljenom. I šta se dešava? A šta bi moglo da se desi, braći i sestri? Šta bi moglo da se desi? Treba li tu nešto da pričaju oni. Treba li nešto da objašnjavaju oni? Jesu li ostali nedorečeni? Nisu. Sve je jasno, braći i sestri. Gospodu je bilo jasno i prije nego što su oni krenuli, jer njemu je sve jasno. On sve zna. Baš sve. Ali nama treba da bude jasno kakav odnos imamo, Kakav odnos prema njemu nemamo, a trebali bi da imamo. I da se pokajemo. Jerovaj ovaj bogesnik ustao je odmah, braći i sest. Ustani čedu, opraštaju se, grije tvoji. I odmah ustade, uze odar, I sam ga nošaš, braći i seste. Narod zgranut gledajući reče, nikada ovako nešto vidjeli nismo. I mi, braći i sese tako treba da dolazimo u hramove. Pusti ovo, pusti ono, ne idi ni lijevo i desno, pravo na njega. Jer mi, kako je Pavle rekao, apostol, Mi, ko mi? Pa mi, braće i sese, ja, vi, mi, crkva. Mi imamo, ne tražimo ga, apostol pa, Pavle kaže, imamo takvoga prvosveštenika koji je odvojen od grešnika i viši od nebesa i u crkvi prisutan. Ovdje grešnik, braćo i sestre, može samo da se pokaje i da primi oproštaj i da vrli nama ustane. Ovdje aktivnog grešnika nema. Grešnici nepokajani, nema ih u hramu, braćo i sestre. Sem ako ne špioniraju, ako nisu na poslovnim zadacima. Ali... Špionirajući ne znaju da imaju oni koji njih budno prate i prisluškuju i njih i njihove nalogodavce. I svoje izvještaje podnose i čuvaju za dan konačnog obračuna, za dan strašno ispitivanja, gdje će im biti i teško i preteško, ali... Ako kažu sveti oci, svako svoj posao. Naša je da prepoznamo gospoda koji je prisutan i da mu pripadamo, braćo i se bićem. Kad dolazimo, njemu dolazimo, znate, nije to lako da se razumijemo, ali drugačije ne može i neće biti. A gospod će pomoći sila, koja nam je na raspolaganju svima nama u crkvi naziva se Božijom blagodaću. To je ogromna sila duhovna, ogromna energija Božija. Ne suština, nego energija i dejstvo Božije. Danas moramo pomenuti jer dan to nalaže a vrijeme se pokorava jer se o vjačnosti govori pomenuti našeg velikog oca Grigorija, arhijepiskopa Sogunskog, Grigorija Palamu, koga crkva danas proslavlja u drugoj nedelji posta. Propovjednika blagodati. Reći ćemo samo kratko, braćo i sestre, radi vaše koristi i radi vaše radosti, Blagodat je sila koja nam je data da nadomjestimo, obratite pažnju, jer to je taj taj moment ključni, a gordos nam ne da da ga, da ga I zato izaziva te samubilečke nagone koji mi nazivamo duhovnim životom. Kakav duhovni život? Pa ti ubi samoga sebe, mrčo. Nagrdi se. Blagodat treba da živiš duhovno. Ti si nuga bez blagodati. Ti si ništa bez nje. Ti si bijeda bez nje. A sa njom si sve. Sa njom si moćan. Sa njom si svet. Sa njom i u njoj postaješ Bog. Je ta blagodat Božja, braću i sestre, koja kroz crkvu teče i isključivo u crkvi djeluje, nigdje izvan crkve, imaju neka učenja, ali to možda nije vaša tema, jeste, ali nismo sad baš na tom nivou, učenja o postojanju djelimične blagodati, pa ima malo i tamo, ima malo i ovamo, projavljuje se i u ovoj konfesiji, ima je po malo i u ovoj sekti, tako da sve u svemu nije loše, kako ćemo, lako ćemo. To, braću i sestre, nema veze sa crkvom. To može da piše u dnevnim novinama i u sportskim rubrikama. Crkva uči i ispovjeda Sveti Grigorije Palama, svetogorski monah i veliki bogoslov crkve, Da je, crkva, da je crkva u blagodati i blagodat u crkvi. I da ta blagodat koju mi primamo u svetim tajnama, jesi li kršten, jesi li miropomazan, primio si je, ona nadomješta sve naše nedostatke. A mi nemamo jedan nedostatak, braći i srste, nego mnoge nedostatke. Ali u poznanju tih nedostataka data nam je mogućnost da poznamo onu u silu koja nema nikakvog nedostatka, koja je potpuno savršena i nama data na raspolaganje, ona nadomješta sve ono što mi nemamo. I kako juče pročita smo kod velikog bogoslova naših dana i naslednika svetog Grigorija Palame, u ovim našim vremenima arhimandrita Rafaila Karelinu, Gdje kaže na jednom mjestu da blagodat nadomješta naše nedostatke u vremenu i da će ona kao vječna sila i vječna slava Božja nadomještati vječno sve ono što mi po prirodi nemamo u carstvu nebeskom. Vječni blagodatni pokrov, braći i sreste. To je tako važno. To je suština duhovnog života. Zato je crkva Svetoga Grigorija, između osavu, i postavio u ove posne dane, dane duhovnih i tjelesnih, ali prije svega duhovnih podviga, da se ne krećemo nepravilno i gordo, očekujući da ćemo mi sami nešto postići. Taj čovjek će neminovno da prorupa braći i sestre, odlijepi će. O oboljeće duhovnu. To je vrlo opasno. Pašće u takozvanu preles, duhovnu obmanu, neminovnu. Zato je mnogo važno da znamo da nam je Gospod ostavio silu, da je u toj sili On prisutan. Tu silu Božiju mi nazivamo blagodaću Božijom. Oprezno sa tim terminom. Nemojte olako, neki se ogako dodiraju te svetinje, iz neznanja. Blagodat je sila Božija. Zato mi u smirenju, braći i sestri, u smirenju, u duhovnom siromaštvu tražimo, u miru, Gospodu se pomolimo, Gospode pomiluj. A onda, podaj Gospod, evo danas na ovoj liturgiji, govorit ćemo, podaj Gospodi, pružiti ruke, Jer nemamo, nedostaje, a Gospod će dati. Faliti života, faliti vjere, faliti nade, faliti smisel, nedostajiti svjetlost, traži i daće ti Gospod. Trebati ti hleba nebeskog, dođi, išti, kucaj, traži i daće ti se. Ovom svetom liturgijom Gospod će potvrditi to ako smo došli da jedemo i pijemo braćo i sestre ako smo došli da kucamo na njegova vrata evo ihova ova vrata evo mi smo vaša braća mi smo unutra, vidite sveštenice A mi smo vaša braća mi se znamo, pa se družimo jel, tako? pa se i pošalimo pa putujemo zajedno pa se posjećujemo pa vaša braća su sveštenici znate Oni služe zajedničku službu, to je naša služba. Preko sveštenika i ti si unutra. Preko sveštenika i Bog je iskoračio. I daje ti se. Jer imamo takvog prvosveštenika, koji nas takvu moćnost zakriljuje i svetotajinski hrani i organizuje. E to mi imamo, braćo i sestre, ali sve usili Božije blagoda. To nije od nas. Mi primamo. Radujmo se tome. Zabragodarimo i Svetom Otcu našem Grigoriju koji nam je sačuvao to najskupocijenije učenje naše crkve od raznih jeretika i ondašnjih, a čuvara i od današnjih. I prije svega zabragodarimo Onome koji radi nas ljudi, radi našeg spasenja, si išao sa nebesa i ovopotio se od Duha Svetoga i Marije djevi, postao čovjek i krenuo da obilazi naše gradove i naša sela od Kapernauma, od Vitlejema, od Nazaret, od Jerusalima, pa evo sve do naše budve i mi čuli da je on tu. Da će biti u hramu podmajinskom ili nekom drugom u zakazano vrijeme, u vrijeme božanstvene liturgije pa smo došli da mu se požalimo na sebe, da mu otkrijemo naše rane, prije svega duhovne, a tek onda tjelesne, svi zajedno, ne stideći se bolesti i vjerujući da će nam on, pomoći jer je Bog i čovjeko ljubiv Bog. O takvom pokornimo se njemu, spasitelju našem, zajedno sa njegovim ocem i Duhom Svetim i danas i u vjekovo vječno. Amin. Hoće se i ako ih ima među nama koji nisu kršteni. U ime Svete Trojice i u Pravoslavnoj crkvi, oni ne mogu da se pričešćuju, ne mogu da primetaju. A svi oni drugi koji su kršteni i pozvani su i dobrodošli, ukoliko cijene ovaj trenutak i ukoliko su istinski blagodarni na ovome daru. Da li takvo raspoloženje postoje u nama, neka svako u svoje savjesti procijeni. Jer poslije primanja svetih darova, braći i sestre, od нас se očekuje jesma i hvala mnogo veća i mnogo glasnija od pjesme i hvali onog raslabljenog koji je ustao. Jer mi ne samo što ustajemo primajući svete darove, nego se, ako hoćemo, i vaznosimo, braći i sestri, sjedinjeni sa vaznesenim gospodom našim, koji nam putem ove tajne Пруžа, благоdat blagodat i благодатну руку са nadнебесних весина i престора славе небеке. Зато приступimo С Вром i люббавлю i будемо мирni i будемо терпелjivi, будемо благоdarni i do расположенi, Jedni prema drugim, uključujući tu i one koje nazivamo neprijateljima, a oni ne mogu biti neprijatelji ako nam je gospod i prijatelj i brat. Jer takvi neprijatelji nemaju silu. Neprijatelj naš je naš grijeh neprijatelj moj je moj grijeh. Ja drugoga neprijatelja nemam braći i sestre a nemate ga sigurno ni vi. Onaj koji nam se daje, on je došao da nas ojača, da se borimo protiv grijeha u nama a vrh grijeha i ubojito sječivo grijeha je grijeh Gordosti. Molimo se, Gospodu, i primajući, odnosno pristupajući sve tajni priječešća, molimo, gospoda da ubije tvojoš, daju nama, da je satre, da joj kičmu slomi. Kičmu gordosti, jer onaj ko na toj kičmi nasvanja svoje biće, on je nemoćan, On je duhovno raslabljen. On ne može da živi u Carstvu Nebeskom. Neka bi Gospod dao da ovo pričašće da nas primimo, bude nama na spasenje i na isceljenje od naših prije svega duhovnih slabosti i raslabljenosti. Ako je potrebno i ako vodi i spasenju, neka otkloni i naše tjelesne slabosti, a ako one doprinose našem duhovnom napretku, nekaj nosit ćemo ih u duhu tepljenja opet i ništa manje, blagodareći gospodu i na njima, jer i kroz njih se blagoslov daje i carstvo nebesko stiče.